Társ már régen tanácslankodik a vízparton, és aggodalmasan nézi kelét, aki a másik két gójával áll a parton, te feléjük se néz. Sáp, sáp, sáp, hát, hát, menjünk már, kele! Kele menne is, nem is. Végül ránéz társaira, és egyszerre indulnak a kapu felé. Kele elől, az idegen góják hátul. Közből a kacsák. A kacsák újjunkba kiabálnak. Tástást, ez aztán a szép világ, kelle népe vigyázz ránk, kele, a mi vezérünk, ugye kele, berontanak az udvarra, hogy elmondják a hírt vahurnak és mindenkinek. Tástást, vahur! ne lármázzatok, alusznak, de már kinyírod a szemük. A kacsák meghökkentek, de aztán elkezdtek rohanni a kút felé, mert Berti jelent meg kukoricás szakajtóval, és ilyenkor másról szó se lehetett. A gólyák megint ott állnak egymás mellett a réten. A két fiatal az öreg fűz felé nézett, ahol éjszakáztak. Kele a ház felé. Egy mozdulat volt ez csak, de a gólyáknak fontos tanácskozás. Hogy együtt maradnak, ez már eldőlt, de a hálóhelyeik még vonzották őket. Végül Kele felrúgta magát a levegőbe, mintha azt mondta volna, nézzük meg felülről. Felkavarodtak a levegőbe. Fejjebb, Egyre feljebb. A föld meleg sugárzása szinte lökte őket felfelé. A szárnyat mozdítani se kellett. Elkanyorodtak a rét felé, aztán vissza a ház felé. A kert mozdulatlan volt, az udvar békés, és a kis ház fehér fala barátságos. Nem is mentek már vissza a rét fölé. Köreiket rövidre szabták, s ereszkedni kezdtek. Aztán a három puhán leszállt ribiszke házára. Kele ekkor hátra csapta fejét, kelepelni kezdett, megkiáltva a háziaknak, hogy vendégeket hozott. Jó van, bába, mosolygott Berti. Látom, hogy hárman vagytok, a ház elbír benneteket. A cigány nép ebben az időben ballagott hazafelé a temetésről. A kertek alatt mentek, mert egyedül akartak lenni, és kivételesen csendben voltak. Az asszonyok már kivisongták magukat. Egyesek hajukat is térték, mások pedig nem akarták a koporsót elengedni utolsó útjára. Végül a sírásó írgalmatlan méregbe keveredett. Megfogjátok Jóska azt a kötelet, vagy nem? Jóska bánatosan megfogta a kötelet, a másikat már tartották ketten, s a sírásó kihúzta a koporsó alól a tartó dorongokat. Eresszétek! Jaj, jaj, nem, nem! üvöltötték a cigányasszonyok és megfogták a férfiak karját, akiknek arcán könnyek peregtek végig. Főleg egy vénasszony sikoltott és megrántotta a kötelet, hogy a cigánylegény majdnem beletántorodott a sírba. A sírásó megvakarta a feje búbját, a sírt is meg és végképpen elvesztette a türelmét. Te, ha el nem erezted azt a kötelet, acsarkodott csendesen az öregasszonyra, úgy szájom vállok ezzel a cselőkével, hogy akár odafekhetsz naca mellé! Az erélyes hangra most már rend lett. Naca végül megnyugodhatott. Ezután közakarattal elföldelték a sírt, és elindultak hazafelé. Amint eltűnt a kopolsó, elszakadt a kapocs, valami elmúlt, gondolataikra emlék kezdett peregni. Nem jó hangosan emlegetni azt, akit elnyert a föld. Mert aki él, az van. Aki meghalt, az volt, de akit eltemettek, az már nincs földi embernek, legfeljebb, mint kísértet jár az éjszakában. Most tehát csend van, csak a mezítelen talpak csinek a gyalogúton. Jóska cipője koppan, mert erre az alkalomra cipőt húzott. A kocsma keltjénél Jóska megáll. Én ide benézek, mondja. Apám maga meg tudja, mit kell tenni. Hát lesúrjam, Kérdi bánatosan az öreg. Le! Nacájvót! És személyhez emeli kezét, aztán belép a kertbe. Nem sokára füst budjan ki a cigányputri kéményén, visít a malac elkeseredetten végrendelkezvén, és amikor Jóska megérkezik, már kellemes sült szagleng a gyászházban. Jóska a házigazda büszkeségével néz végig a torra gyülekező rokonságán, aztán szertartásosan kibontja a zsákot, melyből szalonnát, két kenyeret, és több üveget rakki az asszalra. Reggeli ég a lámpa, reggelik hangos a putri, van sírás, és van emlékezés, és néha már fel is nevet valaki. Az étvágy kitűnő. Ezt a halott meg is követeli, de azt már nem szereti, amikor az egyik asszony azt mondja, hogy Jóskának asszony kell. Jóska elborultan néz az illetőre. Nem kell nekem már senki ebben az életben. Ez így illik, és jóskára tisztelettel néznek. Naca, szegény, nyughatik, és ne szóljon egy szót se, akinek ilyen ura van. Nem is szól, de emléke ott leng az ajtó előtt, a bársonyos sötétségben, és a szemek babonás félelembe kutatnak benne. Fogy a pálinka, feljön a hold, és hazarendeli a szellemeket. A falu szélső házai már odafehérlenek, s a kutyogatásban emberközel közel, Bátorság van. A lámpa utolsókat lobban, de nincs is rá szükség, mert a keleti ég szürkül már, és különben is szanaszét alosznak a vendégek, s az éjszaka fekete üszkeire mint több hamut rak a hajnal. Nem azért mondom, Jóska, de lány nincs még egy. Formás is, meg mudatós is. Aztán hogy nézett téged, mikor tavaly a búcsúban muzsikáltál? Nézed? Majd a seme esett ki, aztán volt annak minden fajtája. Sóhatok neki. Jóska az orrát vakarja. Nem bánom.